Šate uživo rušenje svjetskog rekorda. 3 4 sad. Pozdrav ekipa, ja sam Miroča Braja, voditelj emisije Špica. Svi slušatelji Hrvatskog radija koji slušaju radio Subotama, znaju tko sam. Subotom od 11 do 13 u eteru drugog programa, ali i na svim društvenim mrežama špica.hr. Za sve koji me ne znaju, kratko ću se predstaviti, ja sam Miroča Braja dolazim iz Zagreba, bitno zaznati da sam akademski glumac i kao glumac sam dobio priliku raditi na radiju, u tome i takako već treću sezonu u emisiji Špica i evo danas poseban dan, prilika za obaranje Ginesa ovdje na drugom programu Hrvatskog radija i moram priznati da je jedna posebna atmosfera u hodnicima i u režiji i moram onako podijeliti svoj osjećaj da je poprilično emotivno slušati ove kolege kroz cijeli dan preko HRT i tako da svi koji slušate, a želite malo i pogledati, odite na RT i uživajte u onom što ćete vidjeti u narednih, pa sigurno nešto više od 80 desetak sati s obzirom da ćemo trebati sve ukupno sto sati. Tema koju sam za danas odabrao je nešto što je meni blisko, moja neka iskustva, a vjerujem da će neke od vas potaknuti, ako ne na razmišljanje, barem da nekom drugom prenese u poruku i potakne ga na neku lijepu promjenu. Tema je kako hobi je poziv, a poziv posao Moja privatna tema Koju po prvi puta dijelim A s obzirom da sam nakon dugo vremena U studiju, a ne na zagrebačkoj špici moram priznati da je totalno drugačiji feeling a, sjediti ovdje u studiju ovako okružen a, režijom mikrofonima, u zatvorenom prostoru, ali uživam. A, kako uživam kako hobi postaje poziv a poziv posao a, ukratko, a, ovo je tema koju zapravo želim ispričati već dulje vremena a nije bilo prave prilike i mislim se to je tema koju želim ispričati za Guinnessa jer je meni osobno jako važna a, želim pričati o temi a, kako ono što voliš može Ustati tvoj poziv, a onda i tvoj posao i ne pričam teoriju, moram napomenuti da pričam svoju vlastitu priču. Uh, želim zapravo krenuti od nekog ranog djetinstva, ali neću previše duljit. Znači ja sam kao klinac bio i hiperaktivno hiperaktivna dijete koje se bavio raznim aktivnostima, prvi razred osnovne škole, uh, što ću trenirat kojih hobi želim, naravno to je bio nogomet i sad ću se mnogi nasmijat koji me znaju ali da, prvi sport koji sam trenirao bio je nogomet i bilo je poprilično veselo jer sam već nakon tri tjedna odustao jer ja loptu ljudi moji pipnuo nisam u ta tri tjedna i shvatio sam da to jednostavno nije za mene nakon toga and rock'n'roll plešem ga jedno dvije godine potom sam upisao sve moguće grupe koje su bile u školi Zašto? Zato što su grupe tu da ti poboljšaju prosjek i na kraju krajeva da razvijaš neke vještine. Bila je tu ne znam fotogrupa, dodatna matematika, fizika, kemija i naravno likovna grupa gdje sam se poprilično lijepo izražavao i mislim da je taj likovni negdje bio moj smjer za srednju školu, a o tome nešto malo kasnije u nastavku. Naravno, pjevao sam u zboru, bio sam onaj jedan od rijetkih dječaka koji pjeva u zboru, ali sve to ima svoje zašto jer ovo kasnije što sam upisao ovo što sam završio potvrđuje da je i to negdje bio moj poziv ono što mi je zapravo bilo jako interesantno bavit se svim tim hobijima je da je to mene sve interesiralo a onda negdje pred kraju osnovne škole sam shvatio zapravo da me neke stvari interesiraju manje, neke više i tako sam se lagano uh, isključio iz pojedinih aktivnosti i onda me primila faza da želim upisati ZKM, Zagrebačko kazalište mladih dramski studio i ja to upisujem uh, ono što je jako bitno spomenuti da u cijeloj toj priči sam ja kao ono, tineđer bio poprilično uh, karakter, kad je u pitanju upisivanje tih svih hobija, roditelji tu nisu igrali neku preveliku ulogu, osim što su to podržavali, a to je u tom trenutku bilo meni i kako bitno. Uh, upisujem taj ZKM i kroz cijelu srednju školu idem na, na glumu, i zapravo shvaćam da je to nešto što me od svih ovih aktivnosti najviše interesiralo Nitko me nije tjerao, nije bio nikakav pritisak roditelja i to je jednostavno izlazilo iz mene I to je možda ona prva lekcija koju želim podijeliti s vama jer ponekad na život već jako rano počne navoditi, ali ga stvarno morate slušati jednostavno preispitati se je to stvarno ono što želite. U toj srednjoj školi bilo je poprilično zanimljivo. Upisao sam, pošto me profesor likovnog negdje nagovarao da upišem primjenjenu srednju, nisam. Upisao sam za arhitektonskog tehničara i to je bilo poprilično zanimljivo prvu godinu. Nakon prve godine postaje već pomalo dosadno, iz razloga što je bilo jako puno uh, matematike, uh, fizike, nosivih konstrukcija, sve ono zapravo što je uh, u brojkama, a mene najviše zanimalo uh, zapra zapravo to crtanje, kojeg je u toj škole bilo negdje možda najmanje. Uh, shvatim da to nije nešto što želim u životu i krenem se baviti sa svojim hobijima, opet, uz tu glumu uh, uz u ZKM-u, sam pokrenuo i dramsku grupu u srednje škole. imajte na umu da je to strukovna škola u kojoj tog do tad i nije bilo nešto previše e, idem na lidrano, odlazim na državno i to su sve bile neke stvari koje su bile zapravo potvrde da ono što radim kao hobi je dobro i to potvrde od starih iskusnih glumaca, pedagoga u ZKM-u i slično e, bio je jedan period kad sam htio odustati zapravo od te škole i prebaciti se u gimnaziju ali je to bilo poprilično izazodno jer bi morao uzeti uh, pauzu od godinu dana i polagat ove uh, razlika predmete i to naravno nisam pristao jer bi mi to bilo gubljenje 365 dana što je za mene u tom trenutku bio smak svijeta uh, ostajem u toj školi uh, borim se i sa matematikom i sa fizikom i sa svim ostalim predmetima koji mi nisu baš bili dragi ali završavam školu i moram spomenuti da Boris Behaj je odigrao jako veliku ulogu i to e, profesor nosivih konstrukcija znači struka koja me nije zanimala e, on me doslovno pa neću reći silio ali prisiljavao da, da imam dvojku ili ti trojku kako koju godinu iznostavno e, nije popuštao i tu je bilo baš baš je bilo naporno napeto, hoću li proći, neću proći i rekao mi je ovu rečenicu kao, jednog dana će ti biti jasno zašto ti se ovo radim i zapravo tek kasnije sam shvatio da je ta negdje trud i ta požetvovnost u tom trenutku bila je tekako bitna da bi danas bio ono što jesam um, to je zapravo priča srednje škole i zapravo kad sam završio tu strukovnu srednju školu um, sam odlučio da će moj put biti akademija i da ću upisati glumu i da ću zapravo taj hobi pretvoriti u svoj poziv a tek onda kasnije će to čuti kako je to postao i posao. I poanta ovog kratko je da nekad moraš završiti put koji nije tvoj da bi stekao neku disciplinu upornost i zahvalnost kad dođe onej pravi. To je zapravo moja priča, moje srednje škole, ja vjerujem da ako slušaju srednje školci vas ima koji trenutno ne uživate u tim srednjoškolskim danima svakako si dajte priliku pronaćeno nešto lijepo i pozitivno kao što sam ja pronašao u tom trenutku to je definitivno to su bile te izvanškolske aktivnosti u kojima sam ja stvarno uživao i moram napravi, reći napravio određeni pomak u toj školi koja do tad nije bila aktivna u svim tim nekim izvanškolskim aktivnostima. E nakon toga sam ja odlučio pisati tu akademiju znamo kako to biva, pripreme za akademiju hoćeš upast, nećeš upast na pripreme sam išao u Zagrebačko kazalište mladih kod pokojne Mirjane Rogine to je trajalo pa sigurno godinu dana i bio je jedan jako lijep i stresan period jer izabrati monologe i pjesme koje ćeš recitirati na tom bitnom ključnom danu je kako bilo naporno ali jako izazovno i interesantno nisam upisao od prve i tad se događa ono najgore. E, On cijeli svijet mi se srušio, nisam upisao tu glumu od prve, hoću li odustati, naravno neću. Jer sam karakter koji nikad ne odustaje. Uzeo sam se i godinu dana pauze, nisam htio ništa upisivati. Ako je bilo tu prijedloga da je upiše ono nešto slično, novinarstvo, bilo što slično, tome srodno. E, nisam. Nisam odlučio sam da, da ću pauzirati, da ću se baviti raznim aktivnostima pa ponešto i raditi. I e, u tom trenutku me prijateljica zove, kao ej Miro, bi li htio raditi sa mnom u slastičarnici? Ljudi moji ja pristajem u tom trenutku jer sam jako u banani, radi situacije što nisam upisao akademiju od prve i u tom trenutku Miro dolazi u slastičarnicu i dobije već prvi dan zadatak, brisati podove sad nikakva sromota, brisat podove ali u tom trenutku se meni probudila ta emocija što ja nisam na akademiji nego sam u slastičarnici i brišem podove kad sam ja počeo plakat i kad sam skuže zapravo da vlastitim suzama brišem te podove, sam sam sebi rekao da si više nikad, ali nikad u životu neću dopustiti da se bavim stvarima koje me ne zanimaju i koje me negdje ne ispunjavaju. I zapravo je ovo možda i ključna rečenica ovog mog kratkog ali slatkog govora i upravo to tako i biva od tog trenutka pa do dana današnjeg, Isključivo radim stvari koje me vesele i uživam u svakom trenutku i ono najbitnije, nemam osjećaj da radim. Nakon tog iskustva u slastičarnici dao sam si priliku ići po audicijama, snimio par reklama za velike svjetske brendove, radio na televiziji, skupljao određena iskustva, znanja i vještine i to je zapravo ono u tom trenutku bilo i najbitnije godinu kasnije upisao akademiju već na prvoj godini sam shvatio da sve ono o čemu sam ja sanjao i sve što sam maštao da je to totalno drugačije da tamo nema puno crvenih tepiha i da je to zapravo jako puno rada i, i rada i rada i meni je ta prva godina možda bila malo nekreativna pa sam odlučio napisati zapravo tekst za predstavu koja se zvala Ti ja znanstvenika 2 i to je bila moja prva predstava za djecu ja sam to izrežirao u knapu i u tom trenutku sam stihijski to jako radio, jer kolege nisu baš bile nešto presretne što, što radim nešto sa strane. Paralelno sam u komediji već na prvoj godini dobio ulogu u mjuziklu i bilo je tu jako puno obaveza, a na akademiji si po cijeli dan, pa onda baš i nije ovaj moguće previše ne biti na nastavi, s obzirom da si na akademiji od 9 do 9. Napravi sam tu premijeru pozvao profesore, pozvao sve moguće prijatelje, knap je bio krcat 200-250 mjesta, HRT je podržao tu priču u emisiji Dobrovitro Hrvatska dan nakon, meni mobitel nije prestao zvoniti, jedno 5 poziva uh, za interesiranih ljudi iz Vrtića i škola grada Zagreba i šire da žele moju predstavu u Vrtićima i u tom trenutku se događa možda onaj ključan trenutak za moj biznis se uh, odlučujem na to da ću krenuti igrati te predstave povrtićima i školama uh, i tu kreće priča Lala La Lenda. Mog privatnog kazališta firme koju sam otvorio sa 21 godinu i evo u drugom mjesecu Sljedećeg godine, znači od sutra, slavim 10 godina karijere, deset godina od kako radim za sebe i evo, to je ta priča što se tiče tog dijela biznisa, kako je to započeto, moram priznati da deset godina nakon, pa sa nekim ponosom razmišljam i govorim o toj priči jer krenulo je ni čega, doslovno a, jedan mali pult, nešto sitno scenografije jako siromašno a danas radimo i večernje predstave koje stvarno a, su puno bogatijeg sadržaja a, sa više glumaca i djelujemo u cijeloj Hrvatskoj a, i u tom trenutku tada hobi više definitivno nije bio hobi, to je postao poziv a poziv definitivno u mojoj priči znači odgovornost, ozbiljnost i profesionalnost, tako da je već od te druge godine sve moralo krenuti biti puno, puno ozbiljnije. Nakon toga završavam akademiju, radim paralelno cijelo vrijeme i događaju se neke lijepe stvari. Između ostalog moram spomenuti i našu glavnu urednicu Elijanu Čandralić-Glibota, koja je prepoznala to nešto u meni i dala priliku da radim emisiju Špica, koja je evo zadnje tri sezone najgledanija multimedijalna emisija. S preko 400 milijuna pregleda e, jako je mal kolektiv u toj cijeloj priči a rezultati su stvarno e, jako jako veliki i Ponosan sam zapravo na sve svoje suradnike, iako nas je malo, to je moja Josipa Rupić koja stvarno ovaj daje sve od sebe da bi to bilo uh, ovako uspješno i razlika između tog hobija i posla je uh, jednostavna, uh, hobi voliš kad ti se da, uh, poziv i posao voliš i onda kad ti se ne da i sve jednoga ga voliš. I ja živim po tom nekom a, principu i to mi je poprilično drago, kao što mi je drago da sam za vrijeme a, one nesretne korone a, počeo snimati za društvene mreže tad kazalište nije radilo, drago mi je što sam prikupio oko 200.000 followera, što je danas to moja publika koja dolazi na moje predstave i prati sve ono što radim. A, Svako od nas ima svoj put, vjerujem da ti koji sad ovo slušaš imaš svoj put, nadam se da si zadovoljan s njim, ako nisi, nikad nije kasno za neku promjenu, ne budite ludi, ne kopirajte druge, budite svoji, postoji samo jedan recept, a to je oj budi svoj i ono najvažnije je slušati sebe. Vratit ću se na početak da nisam krenuo na one nogomet za koji apsolutno nisam, ne bi možda došao ni do te glume i ono jako bitno svaka, ali baš svaka aktivnost gradi čovjeka jer svaka vještina koju se daš priliku izučit je nešto gdje ćeš u nekom trenutku profitirat i definitivno u nečemu uspjeti ono što bi još spomenuo jer smo pri samom kraju ovog mog govora da ja mislim da svači put određuje i karakter ja da nisam karakter kakav jesam ja bi vjerojatno danas radio od 8 do 4 bio sretan s nekom plaćom koja je normalna u Hrvatskoj, uh, imam tu uh, privilegiju raditi ovaj posao koji radim, nemam radno vrijeme, idem na godišnji kad hoću, uh, uživam u svemu što radim, stvaram projekte, stvaram predstave i jednostavno mogu samo reći kao hvala Bože i hvala svima onima koji su moja publika i koji prate ono što ja radim. Evo, uh, Danas sam ovdje jer sam jednom davno odlučio ne odustati od sebe e, i zato danas sudjelujem i u ovom Guinness rekordu jer vjerujem u ljude, vjerujem u strast i vjerujem u snove koji se pretvaraju u posao. Dragi slušatelji, to je to od mene, ja sam Iroća Braja, hvala puno što ste slušali, a ja palicu predajem svojoj kolegici, a vama svima želim sve najbolje u nove godine. Lijep pozdrav.